erabakitzeko eskubidearen alde eta metxek ez dute muarigoi burzutela, mila lagunetik goiti bildu ziren ondarribie eta endaiako espigoile edo digan, beste hainbeste, Criseyu, aileratzeko xedez. Abenduaren 26an egitekoa zen ekimena, baina legortea zela eta garaia hartan Criseyuen sua lanierosa gibelatu behar izan zuten inguruko mendien segurtasunagatik. Hendaiako gure esku dago ekimenarren eramailearekin, intza ostolazarekin mintzatu ginen larun bateko ekitaldian, hendaiako zoko buruko ibai bazterrean. E, jakintzen uten bezala e, ekimena hau gibelatu zen, bueno, bate arazo tarteko eta beraz, bueno, ba gaur e, elkartu gara hemen hendaia e, Irun eta Hondarribiko hainbat jende, orotaratz e, ustuz jende gehiago hurbiltzen ari dela, baina 500 bai jende bai Hondarribiko espigoian da beste 500 beraz hemen endaiako digan, helburu bakar batekin, ustuz helburu oso sinplea, baina badirudi konplikatua dena gure herrian eta beti ere aldarrikatzeko herri bat garela eta berez beraz, beraz e, deliberatzeko edo gure etorkizuna buruz erabakitzeko derretz edo eskubidea dugula. Gaurko lema da gure ametsek ez dutela mugarik eta gure ametsak aireratuko ditugula. Tamalez, bereziki Endaiako aldean aizeak hamarretik etik 9 kriseiluak zituen, baina kriseiluak aireratzea simbolikoa bazen, simbolismo bikoitza aukantzon larun bateko ekimenak, bidasoaren bi baiertzetan egin parez pare baina eskualdea, elgarrekin. Bueno, simbolikoa da, bai, bidazoak e, mugan aturala egiten du, baina nahiko genuke herri baten e, ametsa edo irudikatzea simbolikoki. Ba, azken finean, bueno, orain e, abiatu da aro bat, deliberatzeko deretsua beraz, e, gauzatzeko, hainbat herritan e, kontsultak antolatuak izango baitira beraz Euskal Herrian, eta aurrelan gisa, erabakitzeko eskubidearen aldeko adirazpenak izenpetuko dira, herritar e, guziek, no orbanako gisain zenpetuko dutenak, eta beraz guk hemen ere bai bian, bai endaian eta bai, bai irunen hori ere abian ezarriko dugu. Eta mugarri gisa dugu ekainaren amabian ere ekitaldi bat e, antolatuko baita. Endaieko eta ondarri biako espigoitik abiatuko dira hainbat martxa, bai arraunean, bai bizikletez hori dena ikustekoa dugu. Ekitaldi nagusia, beraz herren bezala, ekainaren amabian izanen da irunen,